Barcelona, a 4 d'agost de 2021, per dificultats de la guitarra clàssica. Un cop hem trobat que amb altres guitarras, com la clàssica de la flamenca, que no existeix a l'armònic de notas a l'aire, de, a si de moi, trobem que per nosaltres la guitarra clàssica maneix una tensió especial al que es diu l'armònic de notas a l'aire, de la si de caigua. Com per exemple el trobem a l'uníson, tres o quatre harmònics d'aquest si va caire. La gent per nota si, el, si va caire del primer acord al seu detrás, el de si va caire de la segona, not, segona corda al cinquè tras i el si de la tercera corda al quart tras. També el harmònic de tres octaves o fos, com també es diu, el nota si corda a l'harmònic del tercer tras, per tant, bé com les notes de l'unisson serien quatre notes de si ve caire l'hora i per tant aquest procediment de guitarra seria tant valor o, o, o igual expressibilitat que qualsevol altre procediment amb altres guitarras.